Capitolul 16. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să vină să lungă. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, duminică, pe când resărea soarele, au venit la mormânt. Și ziceau între ele, Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului?" Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spăimântat. Iar el le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde l-au fost pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge în Galileea mai înainte de voi, acolo îl veți vedea după cum v-a spus. Și ieșind au fugit de la mormânt și erau cuprinse de frică și de uimire și nimănui nimic n-au spus că și se temeau și în vin dimineața, în ziua cea din 3-a săptămânii, duminică, el s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fusese cu el, care se tânguiau și plângeau, iar ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei, care mergeau la o țarină. Și aceea, mergând, au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut.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 Șeri vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vorbea nu-i va vătăma. Peste cei bolnavii își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. Deci Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei pornind au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau Amin.